اما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب و جيب دعوات الد اذا دعني فليستجيبوا لي وليؤمنوا به لعلهم يرشدون زمائت شرانو كشرا او کورونه کې مهندو خندو زمونږه استاسو درا دو ا سبب ا زمونږه د یو مورکې د ایساله ثواب په پروګرام کې تاسو راغون شو یو او د خپل شیخ او استاد المشایخ مدذل العالی دغه په انتظار کې ناس یو مذاکره موافق د دې د دعوت یو خبر استاسو روان وکوم نور مولوی کرام د مجلس کې ناشته او شه سیدی مر را روان دي خدا د دې مطابق یو څو خبرې کوم دنیا تا چکلا انسان داغ بیاست شوه دي او انسان دنیا تراغله دي نو دا اغینا مخ کې ناربي کائنات پسپل ځان باندې خصوصا د انسانیت د فاران رحمت لازمی کړه لکه حدیث مبارک کې رازي نبی عليه الصلاه والسلام فرمایي چې زمام رحمت او مهرباني دا زمام په غضب باندې مخ کړي ما نظم محروبانی مخ که کوم کوم کوم کوم خوکا غضب نو دا آغی سبب هغه دا انسانان خفلی ور نظم محروبان مخ کم او رستو قهارم غفار مخ دنیا که چمنگا تاسو سم روینو نو دا الله محروبانی واقی مخکې کده زمنغا استادو دیخپل وجود کې وفی انفسکم افلاتبصرون علاوه تاسو دیخپل ځان تا وګورئ نو تاسو د پاراستاسو پر نفسونو کې لوې لوې دلایل د وحدانيت موجود دي دا زمنګ باندې د الله رب العزت مهرباني وې د وس ترګه راکړې غوخته میته رحمت مخکو په غضب باندې دارنګ دوه غوګونه راکړې غوختې تنه و رحمت مخکو په غضب باندې دارنګ د دا هغه نه الیاوا بدن یو یو عضو ته جوستا اندام ته کاغس ترګی دی لاسونه دی خپی دی دارنګې جوړونه دی ګوتې دی اندامونه دی قوت د سما او قوت د بسور دی له او د کتو دی دا ټول د الله مهرباني دی بیا ک اپمنګ تاسو باندې پدې کې س آفت راځي زمام لاس کټکیږي خپل کټکیږي نو هغه یا امتحان یا غضب د الله تعالی وی اوستاسو او د عمل د وجنه ازوهر الفساد فلبر والبحر بما کسبت ایدن الناس سمرا نو د الله ان نعمتونا او مهربانی او رحمتونا هغه مخ کی راضی غضب رستو راضی الله داغه محروبانو نه یو محروبان دام دا چې منګ سرد دے ارس د سر را کړړې باوجود هم الله ته یو پراد وکوو لا سوچت کو نو الله رابول لظت هغه لاس خالی نه پرېدي هغه ډاک رالی ډکې اپس کوئ ډک را کوئ خوغ تش رازی نو کې کی زمنگا استاسو عمل دخل ہوئی ورنہ اللہ محروبان مخی دے او کتش رازی نو آگئی کې زمنگا استاسو دا عمل دخل ہوئی ما چه ام کم آیات کریمہ لست دے دیکی ام اللہ ذکر کوي چې زما بندگان چه کلام تانه محبوب تاسو کوي زم ما بار کې چې الله قریب دی که کبايد دي قبلی او که کنه قبلې دعاګاني نو زم ما رحمت داده چې ورته وای زنی دیم او اور وختې قبلوم خو زم ما د حکم قبول او کوي او په ما ایمان راړ نو زم ما د حکم قبولتیا او کوي زمو قبلوم او که احکام کټکېږي او د الله په احکامات او کې قاتاي تعلق راضي کمه راضي نوبيا کا دعاګان نه قبليږي دا غضب الله کرازي دا سماد الله سراغه زکه چې ما دا الله احکامات ادا نه کوي وا اذا سالک عبادي هر کلاچ تپوس کې استانا عبادي بنديګان زما ان ني پوارا زما کې نبی عليه صلوات و سلام تعالی ہوې نفا انی قریب زما استاد محترم الله شیخ دا وې ساده چې په انتظار کې چې مونږه تاسو ناسو او وي به درس کې ذکر کول او وي به درس کې کم ځای کې چې قران کریم کې دارا غلي دي چې يس الونک یعنی لفظ سوال چراغ له ده نو ال تا جواب چه محمد رسول الله تعالی و یو را نو یا جواب کی قل راضی او یا جواب کی فقل راضی چرته امچه داس راضی نو یا قل جواب کی راضی او یا فقل راضی یسالو نک ان انل احل قل هيا مواقیت للناس والحج جواب کی قل راغ له لیکن دی زای کی نبی علیه الصلاۃ والسلام تعالی و اذا سالک عبادی هر کلاچ تپوس کستانه مې باندې باندې ګان زماني سماپ زمان بارکه نو فقول نده ویل دارنګ قول نده ویل بلکه داري کوئی اني قریب فس به شکاز نسدیمه زنسدیم وی اشاره دې خبره ترا چور زمانہ بندا کلاچ زمانہ غواړي نوما ته وسیلی مګر ځو ووسلی ما ته مګ ځو دا وسیله داو، دا وصلله داو بیا او شر آغا وسائل شرکیا هغه ووسیل چې کمم الله ویللی دي هغه د پرخدل چې اللهول الله اسم مااء حنه فدو و به او زما به او زما بندې گانو ستاسو د رب د الله دپارهښایستان خسته نوونه ودعه بها بلای الله لرا بها په سبب د دینونو باندې په زریاد د دینونو باندې یا رحمان پماره همو کې یا رحیم پماره همو کې یا کریم پماره مهربانيو کې دا خسته خستنه نه دي په دې بلک ناغه وسایل پرې خو شو وسایل شرکیا او وسایل بدعیا چې داغه خیر القرون کې هیڅ قسمه ذکر نشته रे صاحب کرام رضوان الله تعالی انمجبین شرع غن نه دیکڑی چر شرع غام نه دیکڑی زمانہ چې دا غی زمانہ باندې کې جناب محمد رسول الله فرمای خیر القرنی خیر القرون قرنی غره د زمانونو نه زما هغه زمانہ او زمانہ پیړی دا بیا هغه پسې رستو تابین او بیا تابعین تابین نه دا کړي مشهود لهاب الخير زمانہ کې دا تصور نشته لیکن آغه واسائل را واغسته شو دا وسیلا چتستان سوال کوم د پلانکی بابا په وسیلا د پلانکی درگاه په وسیلا دا وسیلا ا بيدعی وسیلا جداري بارکه الله علماء عرب ذکر کوي بدعات ته په اتفاق د علماء وباندي دارنګ علامہ آلوسی رحم الله انفی ا کرکی کې لم یفعلها احد من السلف دا داس وسیله ده چې سلف صالحینو کې چې کم زمنګ د فارا نمونه ده آی ک چام نه ده کړي او صاحب کرام رضوان الله تعالی انهم اجمعين ا نمونه ده او دا قیدره د اهل سنت والجماعت چې کما عاقیده قول او فیل کې د صاحب کرام رضوان الله تعالی انهم اجمعين دا غوينه نقل نه ني نو د بدعت ته نسوا ډیر خلک دا سې دي چې داوود دا اهل سنت کوي او عمل يوم دا له سنت نه حافظ ابن کثیر د سوره احقاب تفسیر کې لیکي کی ال توي عاقیده سنت صدا اما اهل سنت والجمع فیکولون فی کل قول و فعل فیقولون فی کل فعل و قول لم یثبت عن صحابه فهو بدع اهل سنت والجماعت غس او غطا مضبوطه په سلام د اهل سنت والجماعت د عقیدې دغه قول د اهل سنت والجماعت د په هر اغه او فعل کې هر اغه وینا او عمل کې چې کوم د صحابه کرام رضوان الله تعالی ان مجمعین ثابت نه ندا بدعت ده ځکه چې صحابه کرام د خیر کار پر خوده نه دي نصاب کرام نه د کړي لم يفعلها احد من السلف نوچه صلاف موندانو کڑ انتیوالی که دارنگ داو سیلا چه زد قبر لزم او زد قبر والا توام بیگانا بلش پیتا زد جمعت ناس تم یو تن راغ ما تیوی وی زمان دا فارس دم کا زمان کور که خور دا باغی پیریان دی ما تیز دم بی کم وی زد کور که زنانو اوی ال تاکیو مولی سیب دی و اغام راضی دم اچي خور وختي ماتوي چې پړانګو غرتي بوزا الته مزار ده او چلته لړ شنو دا لړ شي مې خصوصم دا جو جهاله شته دنیا کې او بیا په دې علاقه کې موجود ده دا وسيله خلکو جوړه کړې ده بابا تعالی رالم او تی خدای ته وایا دا قیده مشرکینو او دا وسيله شرکیه ده و یا بدونہ من دون الله ما لا يزورهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفاءنا عند الله دا واسلا دا واسلا كفري او شركيوا چه ذات تعالی را غلم او ته خدای ته وایا دا بجال اموی حافظ ابن کثیر رحمه الله دارنگ حافظ ابن قیم رحمه الله کشب السطور عامه کاید شیطان لاهل القبور کہ دارنگ علامه علوسی حنفره مولا دارنگه علامه محصومی حنفره مولا په حکم الله الواحد الصمد کې ذکر کړي چې حکم طالب من الميت المदत په هغه کې ذکر کړي چې اوシャレ قبر تراغه او دا وایي چې زه نو دا شرک د برابر خبره ده کده هغه بیا شفاعتی او شفاعت رسي ګرځول یا ډايریکټ نه واړي دوه صورتونه کې شركت هي ها اولاي شفاعه نند الله بلکې ابن باز رحمه الله على عقيده الصيحه کې او داغه شرح الاعتمام کې پدي خبر اجماع د امت را نکل دا من جال بينه و وبين الله واسطه يدوهم ويتوكل عليهم و يسالوهم الشفاعه كفر ایمان کمو اوساله چې دا الله او خپل بين کې داسی وسیله او غرزي واسه تی او غرزي چې پاغې توکل او بروسي او اغه تا چغوي او اغه شپه راسیان غرزي دا غې نه طلب د شفاعت کوي نو دا سړی کافر دی او پدی باندې د تمام امت اجما ده د تمام امت اجما ده من جال بینه و بین الله و سائه یدوهم و يتوکلوا علیهم و يسالهم الشفاعه کفر اجماع دا نو شیخ د ویسا مد ذل العالی زمون استاد شیخ المشایخ هغه باوی د ځای کې فین نی قریب راغله دی الله وای زنس دیما نه جواب کې قلشته او نه په قلشته بلکې ډایرک الله ته تو او انسانه کله چې زمانہ غواړي نو بس ما ته وای ما ته وای زو بدبخت رې هغه مخلوق آره انسان چې په آفت راغیو د مخلوق په در اولاد دی او د خالق درې پر خو ده دی اغالا جره هر وخت کې چغی خصوصا په وخت د پېشمنۍ کې الله آسماني دنیا ته د خپل شان مطابق او مناسب راشه او چغوي حل من مستغفر فاغفیرولا سو بخښش غوښتونکې شته چې زه او بخم حل من مسترزقن فا ارزقولا سو کرزي غوښتونکې شته چې زه ورکم حال من کا ضاوا کا ضا حاجت تن ما تو ایسا در کوم کن اغا لامو پرې خدو سوره فاتحه کې مونږ ته الله د دعا چل خولو لامو پرې خدا قران کې راته الله خولیو اغه طریقه دا وا ايما تدعو فلل الاسماء الحسنى کلا چتا سو الله ته فریاد کوئی دعا غوالي د الله نه نو فلل فدعو فلل ايما ایما تدف فلو الاسماء الحسنى نخستخست نمون دار دی پاره ور علی او الله راتوی طریقه دادا چه عبادت اوکه امداد دلانه او غاله نو بیا دعا کو المستقيم پر خدا اره او ده غیر پر درگاه باندودرید ده غیر درگاه کې لګیا دی الله الله باذن اس دی ابراهیم ابن ادہم لوی بزرگ دے واقعیات بتا سو اوری داغه هغه ورځ د بصری بازار کی روان دی او یو کس ولا आवाज ورکوی یا ابا اسحاق ما لنا ندع الله فلا يستجیب لنا سوجدہ موږ دلانا دعاګانې غواړو خو زموږ دعاګانې نه قبليږي وجد صدا ابراهيم ابن ادهم رحمه الله اغاور طوي وجه دادا چه استاس زلونا پا یوسو خبرو بانده ملشوی دی او ملشوی داس دی چه دا اغید وجه استاس دعاگانه نقبلی گی او تاسو د نظر رحمت دا الله تعالیٰ نا غرزی یو غضب د اللہ را غلی ما مخ کی ہوئی رحمت دا اللہ مخ کی ده رحمت دا اللہ مخ کی ده او غضب رستو عزیز منګہ استاسو د اعمالو د وجنه غضب د الله راشي ولی منګہ د اعمالو د خلوي وېده يو سو وجو نستانسو زړونه مړ نو تاسو د نظر رحمت د باري تعالی نه غورزيدلې وې یو دا عرفتم الله فلم تؤدوا حقا تاسو خپل الله په جندل دے لیکن تاسو د الله حق نه ده ادا کړې د الله حق مون نه ده ادا کړې الله کو تولو خلقو پیجند لیو تقریباً جو گو رئے نو دہریہ پا مخ دزمکا باندے کم تیر شوی دی دیر کم تیر شوی دی وما یو لکنا الدار پا دیر کمو چی مفسرین اکرام ذکر کئی اللہ عام طور سره مشرکین چیو نو تولو الله پیجند لیو خدا الله حق نو ادا کرے داه وه چې خالق الله ده داه خو چې مالک الله ده داه خو وه او چرنده دا ټول الله پیدا کړی دي لیکن و توحید کې مراتب نو پیژن دي او کومه مرتبه کې چې مشرکین مکه او د انبیای کرامو جګړه وا اګه مرتبه نو به جندله توحید فی الاولہیه و المعبودیه اوس عام طور سره خلق دا وای او حافظ ابن قیم رحمه الله قصیده نونیه کې هم داغه زبردست نقشه ذکر کړي دا, دا. چې خلق دا وای چې بس الله دونه چې الله خالق او مالک دی نو بس تاسو توحید حق ادا کو دا ایمان دی الان کې په دې باندې سړی په ایمان نخلا شي دا مشرکین منل چې الله خالق دی دا او منل چې الله مالک دی دا او منل چې دا نظام کائنات الله چلای دا ټول اغي منل او کم شي چې جګړه وا توحید په الوهیت او المعبودیه لگا مولا علی رحمه الله شرح د فقه اکبر کې ذکر کای انما جا الانبیا لبیانی توحید و تبیان التفرید ولذا ابقت كلمتهم واجمعت حجتهم على كلمه لا اله الا الله ولم يمروا بايامر اهل ملتهم بان يقولوا الله موجود انبیاء کرام سمره راغلیو نو د الله د وحدانیت د بیان د پار راغلیو او سر د دې د پار راغلیو چه خلق ته د وای چه الله یک یو دی په اولویت او معبودیت کې د دیو وجنا د علماء د انبیای کرامو اجماع او په دې کلمه باندې چیلای الله الا الله ټول دا غچواله وا والا اله الا الله څه پهارو او دا وت امر نه شوي چې د دې د خپل خلکو ته وای چې الله موجود ده الله خالق ده الله مالک ده الله نه نه داوت نو شي بلکې ایت داشو بل قصدو اظهار ان غیره ليس بمابود بلکې انبیای کرامو ته دا امر سره امبیا کرام دا قصد کړو چې خلکو ته دا واخایي چې غیر معبود نه غیر معبود نه دی زګه دا امبیا کرام دا چې الله ذکر کوي سورې نه نو الله ولی لقد باسن فی کل امت رسولن ان نعبد الله و جنبوا او ته زما د پخبل ذات عالیه باندې قسمې ما په هر یو امت کې یو استاد یو پیغمبر لګاله كي او په دې مساله باندې اني ابو الدوله چې دا چغاوله ماش الله او عبادت و ی اک یو الله او ځان بچید عبادت د توا غوتنا ټول دا چغاوله صالح دا چغوي یا قوم ابو الدوله من اله غیره هود علیه السلام دا چغوي یا قوم ابو من اله غیره نو شعیب علیه السلام چغوي ټول دا چغوي ټول دا چغاولیا چه او بد الله بل قصد اظهاران انه غيره ليس بمعبود او دایولوی رد لما توهموا وتخيلوا حيث قالوا هؤلاء شفعاء عند الله دا انبیای کرامو د دې رد کو د دې عقیدې او د دې خیال چې مشرکین ټول د هر دور دا ویلو چې هؤلاء شفعاء عند الله دا ای زمون شفاعتيان دا مونږ جوتا او انبیا دا قبرونو کې پراته د دا, دا مجسمه چې مونږ جوړې کړې دی نو دا زموږ شفاعت یاندي دا زموږ د پاره د دنیا کې شفاعت کوي او فرزن فرزن کچریمنګ مړ شو او قیامت فرزن قایم شو د مرګ نه مرگ مرګ فرزن که مرګ نه نفس قیامت قائم شو نو ال تمام زموږ شپاراس دنیا کې چې دا عقیده و نو دا اخیره حتا حقیقي کولا د دیو موفسرین کرام ذکر کوي یشفع لنا فی حاجاتنا زمون حاجاتو د دنیا کې پدی کې زمون شفاعت کوي نو ټول مشرکین داوی او انبیا وبوینانا چاره دا شفاعت یان د الله د امر نه مخکې شفاعت نشته نو دا ټول په جندلیو چې الله خالق او مالک دی لیکن توحید فی الوهیت والمعبودیه اې چره عبادت اغه د الله یوازینه نو کړي دا یې نوی چې قبر کې پروت خدای دی په عبادت د الله یوازینه کو او دنیا کې داسې شپارسیان ګرځولیو چې لا پاغه باندې امر نو کړي عملهم شوراکا او شرعوا لهم من الدين ما لم يذنب الله الله پاغه امر نو کړي نن سرا دنیا کې ظلم دا جوړ شو دی دو کیسه ظلم کیږي یو ظلم داري جهان کو احترام اکابر پره غو دغی دوا جنہ په نور نور لانجو کې مبتلا شو او احترام اکابر پاتې شو نسوق د توحید منکری نو ګرځیدل او دې ته توحید وای دغه تقلید منکری نو ګرځیدل او دې ته توحید وای امنګ دا نه منو امام پکې چاکلې چاکلې احترام اکابر هغه پاتيشو او دین چې دا چان راغستې شو په غیبت ګماني شروع خو بل پر طرف ته مشرکین او کې اکابر پرستی شروع شو دا دواړه جدا جدا سیزونه و اکابر پرستي چې شروع شو نو په هر شي کې د هر څه خبره منل شروع شو ال앵 کې تقلید دې خوف مسائل فروغي یو کې عقائد کې قران او سنت او سنت متواتره خبر او خبره مشهوره هغه پری خوده شو او د سوار لسمی صدې د موليانو تقلید په عقائدو کې شروع شو سبب د تبایدا وغرځید فرق ان شو په احترام اکابر او اکابر پرستی کې نو هغه سبب د ظلمت او د تیرو وغرځید اکابرینو احترام په خپل زایده او اکابر پرستی مکوا دا اکابر پرستی نه ځان بچا الله قران و سنت پس او سنت پر سروانشه او چکل د یو مشر کتاب کې غلطه خبره مېلا او شو ناغه او ګوره چې دا مشر معروف دی په سنت او سرا یا په بدعات سرا دا زمانہ د جماعت اشاعت توید و سنت دا ساتي زو او د مشایخ اصول دي کله چې انسان د اصول ته ګوري نه یو طرف ته ظلم کې مبتلا کې دی شي دا الله په فضل او کرم او نبل بل طرف ته ظلمت کې پریوزي حلا او ګوره کا سړې مشهور او په سنت باندې او کبه بدعت باندې نو کبه بدعت مشهور وای موږ د بدعتینه دین نه اخلو که سنت مشهور نو نور کتابونه او ګوره چاغې کې سلی کلي دي کاغې کې خبری خبرې لیکلې نو وای چې دا داغه تحقیق کوو آیا دا خې خبرې د قران او سنت موافق دي دانو پر دبانې چا دروغ جوړ کړي دس من البغات ته او که چرې شوه ثابته شو دا خبر دلی کلی دا نو احترام په خپل ځای باندې اوساته مشر دې چې قدر کوم احترام کوم لیکن قدر او احترام دا نه دي چې دا الله قدر او احترام هغه شاته او غرزو دا الله مرتبه شاته او غرزو د پیغمبر هغه شاته او غرزو او د سوار لسمی صدې د مولا هغه مرتبه مخکې کا ما قدر الله حق قدری ایبراهيم ابن ادهم او تام عرف اعرفكم الله فلم تودو حق الله مو پی لیکن دا الله حق مونږ نه ادا کړې د دیو جنا نظر رحمت د الله نه پريو دي د مرتبه په جندل غاړي احترام او اکابر پرستی کې فرق دی خلک فرق نه شیکولې ظلم کې مبتلا شي یا ظلمت کې مبتلا شي وې دويم خبره صدا وې دويم خبره دادا زام تم انکم تحبون رسول الله او ترکتم سنتو ستا صدا خیال نه چې څنګه نظر آغلې ها نظر آغل الله وستا صدا خیال لې چې تاسو دا وایي چې مونږه د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره مينه کوو الان کې حال دا دی و ترکتم سنت تاسو دا گو سنت پری خو دی او سو مونږه تاسو دا واو چې مونږ مينه ده د جناب محمد رسول الله سره لیکن افسوس دارې چد جنابه محمد رسول الله سنت هغه شاته وګرځول شو هغه د پنکړې شو که پیغام وګوره نو پیغام کې سنت هغه نشته ده که خادي وګوري نو په خادي کې سنت د جناب محمد رسول الله نشته ده که عبادتو کې وګوري نو سنت د جناب محمد رسول الله نشته ده که معاملات کې وګورئ نو سنت... <تصفح> ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلیفای اول دا نبی علیه الصلاۃ والسلام او داس خلیفہ الله اکبر چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دا غبره کوي اے خلکا ما ادری ما بتای فیکم ما تا پتنشته چې زما تاسو کې سمره زندگی پاتره اوس کو خلکو ته پتا لګیدل چې پیغمبر در قیامت پورې په حياتی دنیوی باندې ژوند دی الان کې دا عقیدہ دا دا یهود و عقیده و دا دا نسوارا و عقیده و چرد آل سنت والجماعت دا عقیدن ندا شوز زادا دوالا تقولو لمن یقتلو فی سبیل اللہ اموات باندلی کی شرحا دا بیزاوی آپا دی زائباندلی کی آوائی دا حیات دا روحانی دے او دا جسمانی جسدی نه دی وا الها ذا ذهب جماعه الصحابه والتابعين واصحاب الحديث دا چې دا حيات روحانی دی او جسمانی نه دی دې طرف ته جماعه د صحابه کرامو ټول tle دی تابعین ټول دې طرف ته تلي تمام محدثین دې طرف ته تلي دی ولم يخالف في ذلك الا جماعه من المعتزله که خلاف چا کړل دي نو معتزله اپدي کې کړه چې دا حیات جسدي او انصوري ده که تان داد علی سنت عقیدا نو صحابه واله سنت دي نو چې تا صحابه د دې نه خلاف نو د عقیده شو بارکه پیغمبر فاکوی ما ادری ما بقای فیکم ما تا پتا نشتره چه زمان تاسو که سمره زندگی فاتده فاقتدو باللزین من بعدی ابی بکر و عمر زمان بعد د عزرت عمر او دا ابو بکر پسی روان شی آغا ابو بکر نی صدیق رضی اللہ و تعالیان ہو دو امار از بانده خطبه وی یو خو اغا اول خطبه ویلو چکم امام بخاری رحمه اللہ امام مسلم رحمه اللہ نقل کرده چه اختلاف وشو په دی باندې چې نبي عليه الصلاه والسلام وفات نه شوي او نبي عليه الصلاه سلام وفات شوي نه دي نو ابوبکر صدیق وی من کان منکم یابودو محمدا فإِنَّ مُحَمَّدًا قَدِمَت جاء چتا سکی د محمد رسول الله بندګي کولانو محمد رسول الله وفات شو ومن کان منکم یابودو محمدا ومن کان منکم یابود الله فإن الله حي لا يموت چا چ د الله بندګي کولانو الله باندې مرغ ناراضي عامړي ګنا فرق يمدا هو خو دا چا انبیاء کرام باندې مرغ راضي لوی امام د خپل زمانه شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیه رحمه الله متفقن علی شخصیت د موحدین د امت ا ذکر کئ په تفسیر کبیر کې خپل تفسیر د داغت تفسیر کبیر شپک جلد کې ا ذکر کوي جلد دیوال کې موت النبی لا یغده فی نبوته مرګ پیغمبر په نبوت کې نقصان نه راولی خلقو دانه دی پیجن دی ابوبکر بن صدیق داو خدل چې مرګ په الله نه راضي په پیغمبر مرګ راضي یوې دمه خطبه تاریخ تاریخو تبری پنځن جلد کے نقل کای ابوبکر بن صدیق او درې دم او خدبه یې خلقو تا چې ډېر اکثر صحابه کرامو اتفاق راغ په دې باندې جابر ابوبکر صدیق بخلیفه‌ی پس د جناب محمد رسول الله نو ابوبکر صدیق خودبا وی او پا خود با خودبا کوي الله انما انا متتبع ولست بمبتدئ خبردار زغره متتبع د سنتو د جناب محمد رسول الله ما ولست بمبتدئ زغره بدتینی ما فاین استقمت فتابعونی که چاري زو تابع د سنتو د جناب محمد رسول الله ایمان زما تابعداري کوي وا ان زغتو فقوموني او کزر سنتو د جناب محمد رسول الله نا افاده فکګم فقومون نم بیانختی ما بیا فريدای نه نه وایم ابوبکر صدیق د سنتو د جناب محمد رسول الله دو رکلک پابند کامیاب صحابه کرام زکه سنت راغسته ابو اسح... ابا اسحاق ابراہیم ابن ادهم زګه وی تاسو د نظر د الله نه زکه غورزيدلې یو استاد او دوه غانه زکه نه قبليږي زحم تم انکم تحبون رسول الله وترکتم سنتو تاسو دا ګومان کوئ چې تاسو د جناب محمد رسول الله سره دا داله کنده جناب محمد رسول الله سنت آتا سو پری خوذي دي امو شاته غورزول الله ابو بکر صدیق تابعدارو د سنتو وې زه بدعتي نیم غره دارنګ صحیفه ی ثانی عمر رضی الله تعالی عنہ قال ده اغه ذکر کای اس سنت ما سن الله ورسوله لا تجالو حو الرئيسه سنتا للامه خبردار سنت ګره اغه دي چې الله او پیغمبر طریقا جوړا کړی دا لا تجالو حو الرئيسه سنتا للامه خبردار خپل سوچونو خپل رایګانی اود امت د پاره طریقو نه ګرځوي عمر داوی نند دا سوار لسمی سږ دی مولیاں طریقي او سنت ګرځې دي یاره قران او سنت داوی زمونږه اتفاقی کتاب کې دالی کلی دي چې سوار لسو کال وروسته ایجاد شوی دی حکم اتفاق شوی اتفاق خو هغه ده اجماع خو هغه ده چې اجماع د صحابه کرامو وی عقیده خو هغه ده چې عقیده د صحابه کرامو وی عمل خو هغه ده واکیده خو هغه ده چې د قران د سنت عقیده نه تا پری خد او نور عقاید راوږستل دارنگی یا دا سیب، داکاروکا، عام دا سیوکا، نه نه زمان مولی به و زمان استاز داوی دیدی حضرت عمر خواغه زمانکی وی لا تجعلو حضر رائی سنتا لیل امہ او دا خیر القرون اول اب تیڑی دا غیبارکی وی او دن زمانی عالم داو قول دا سنت دا مقابل که اغا خلق پیش که لوی جعلت تے ما محکی احترام یا کابر او اکابر پرستی هغه خلکو پیجن دي نه دي احترام اکابر ځان لدی او اکابر پرستی ځان نه دا رنګې خلیفہ ثالث عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنہ هغه یو خط کی لیکي یا خپل ګورنر ته تا سمر تابعدارو د سنتو زدا خائم خلکو ته هغه وته اينا ما ما يعرفونه ولا ينكرونه خبردار ما د خلکو کې داس یو عمل کړي د چي د پیجندل چې دا سنت د جناب محمد رسول الله دی انکار یې تنه شو کولې تابعان غير متتبعن سنتو د جناب محمد رسول الله کړي دا غیر متتبعن ما غوړې خلک د ځان تابعدار ندی دی ګرځو دي ما خلک د ځان تابعدار نه دی او بیا وايي متتابیان غير تابداران دو سنتو بدتینوما مقتدیان غیر متکلفن اقتداد دو سنتو دا او د ابو بکر دو سنتو د عمر دو سنتو غیر متکلفین د ځانمه ایس یو شینه ده جوړ کړي عثمان ما ایماده ځان یو شینه ده جوړ کړي دا سنتو سره مینوا معزز هغه زګو چې سنتو سره مینوا او تابعدار دو سنتو دومره تابعین او صحابه کرام یو لوی تابعین یا وذتنه لالل او ته وی جی لووله د وو اغه لاس ګوت راغسته غوګونو کې وار کړي بیا و ته جی حدیث دت وو اغه بیا ګوت غوګونو کې وار کړي وینا چلالن شاګلدان وو حسران ناشنا کار جوړ خیر خير د قران او حدیث دتوي کنه دا به دتیاں دی دوړه دا دوړه به دی اوزی ریگم دیگی با قرآن و سنت کے رضان سے جوڑ کی او ریگم دیگی با قرآن و او کی رضان سے دا دا مین و دا سنت و سرہ دارنگی ابن عمر مشہور قول لے سلام و لراغے وی پلانکی پتا سلام وی رضی اللہ و تعالی عنہو نی عمر و تاوی زخبر شنچ اگر پا دین کی بیدعات راو خلی دی کواقی خبر داسی و زما دے طرف ناغت سلام اونوائے اگد جناب محمد رسول اللہ سنت پر کھدی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ و تعالی عنہ روان دے یولار بان دے بادشاہ دربار تزی یوتن وسرا دے وتویدہ لنگ دے لکھتا کپ پنسے دے ڈیرے زیادہ چت کڑی سنت تھا اس کھزو بڑے والی کھزو بڑے والی او سرو چھ کام دا نو پنسے کھا او پوند پوندو راو کاجی او دا پیشن شو طب <تبتجانب> دیوږی پدې يهودي پېشن باندې د خلک اجړاګان کړي اجړاجان او خځل لغړکړي سنت د جناب محمد رسول الله هغه الټا کړو عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ دربار د بادشاه تروان ده هغه تویدا لنګلخ کته کا سړوله پکاري خمزیدار خيسته بډې وای او خيسته ګیره پریری پدې سړی خيسته خاري دا د سړو سنت دی او چېو دیره پرېنې دي دی نو ساړې دي ګي ساړې هوا غلې چې خامہ زیداره خيسته خيسته غري او په دې باندې اس سوق چا د کلی نه ونشل او که تاسو چام راو شړلې نزمو زای ما سره راځي زبدل در کوم کچا په ګيره باندې کلی نه ونشلل په دې باندې ځان قران سنت بیا خصوصا هغه خلکو توام چې قران او سنت تناس تاسو خو خامہ کاپري تاسو خو خامہ کاپري دي چې د توحید د سنت چغي او سړوي او داغه ګيره او کور کې پابندیو کوي د پردې سخته عبد الله ابن مسعود و تویی رضی اللہ تعالی عنہ یعرض اب لن لکس کتا کا عبد الله ابن مسعود و تویی خ ولی و مر تر بارد بادشاہ ته جواب و چې وګوره دا څنګه بډې والی دي دا سننا ځان راغلی عبد الله ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ و تویی ان نترکو سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم لہذه الحمقا د جناب محمد رسول الله سنت د دې بې وقفو د واجب پریدو دا د دنیا نشکه بیوکوفا من به سنت د محمد و رسول الله دای تفرید دا او دمرمن په سنتوبان نه روایاتو د بخاری کی رازی ابن عمر رضی الله تعالیه او پلا ر باندې چروانو په سفر بتو او پاغي لار به د جناب محمد رسول الله سره سفر مخ کی کلو نه چکم زای کی به نبی علیه الصلاۃ والسلام وړو بوله تناستو نو د بم اغه زای کی وړو بول تکیناستو چا وته تخ وړو بوله نه کلو وېما خومات په پلان کې وخت کې د جناب محمد رسول الله صلوات سفر کاو او نبی عليه الصلاه والسلام دیزه کې ناشته کړي وا زه په اغه مينه باندې کېنم چې نبی عليه الصلاه والسلام طریقه پرنو پرشی. زوی ته حدیث د جناب محمد رسول الله وی ترمذی کې روایت راځي نبی عليه الصلاه والسلام یو روایت ورته وي او څا روایت یو وي نبی عليه الصلاه والسلام داسې وي زوی وتو زه خو داسې وامه د دو پیغمبر دوي وینا په مقابله کې اگر چې دغه خبره ااجتادی وه لیکن د پیغمبر دس په مقابله کې خپله خبره پیشکړه ترمیزی ک روایت راضی فما کل لهمه ح معته ابن عمر مر شو خدارې بچی سرهې خبرې او نکړی تا د سنت د محمد رسول الله په مقابله کې ما ته دا سنت را ګزوللی دی سوچ په کار دی عبرت په کار دی منګ تاسوله را ساح کرامه منګا تاسو موږچا داوا کوي موږ دا چا په نقشه قدم روان یو دا هر کله موږ کلمه دا ویل دا چې لا اله الا الله استاد رسول الله یره چې ما استاد تاسو وي اگر کړه د سنت خلاف غوځوي کله لا اله الا الله الله خزه رسول الله یره چې خزه خزه مې نه پریرینو کور کې وا لړشو چې سنت داسې دي یره چې دا خزه نه منینو تاسو خزه پیغمبرو پیغمبر خوستا محمد رسول الله دا غت طریقہ ولنه کله طریقہ منګه کلمه دا ویل لا چې لا اله الا الله پیر رسول الله پیر به قران او سنت خلاف کارونه کوي خو یره جزما پیر سے ویل دي نوستا پیغمبر پیر کله لا اله الا الله خر رسول الله یره جس خرخه پکې دي کله لا اله الا الله دا ټول کلمه منګه اعمالن ویل دي اگر چې په جبه منګه دا چې محمد رسول الله صحابہ زہ هغه چې د سنت په من د جناب د دا نظر د دا رحمت د دا لعنه زګه غورزيدلیو زمون یاره غمراغه نو طریقه خداوا چې اسریو بال جنازه اسریو بال دفن زری چې کندن ولا زر ولا جنازه او کین زر دفن کین نو یاره پلان کې د دوبۍ ناراضه او پلان کې د سعودي ناراضي دا سنت د جناب محمد رسول الله نو په مدینه کې مر کې غم کې غي او د شپې غمراغه لره کلب سا دا او ګنلی چې پیغمبر تب د پیغمبر په منه ک د خبر کله او غبل کاسې دفنکی دی. داغ د عمل د با اذې اوبل جنه دارنګې خادی راله حاتمر زی الله او تعالان ص دهنینسی هل جننا منګرو نه پهه جمعه کې د عادس اورو د خپلو له. نوبیلیصلات سلام د لاسه نیول ده او دلی ر الله او طالان په در او دا وورکل د د دا د وختل ضره تیاره کې بوتله. دا وادهو دا وادهو پکی نو چود رگا جینهی با پورا دا خو این دوانو طریقهو نو لا اله الا اللہ اندو رسول اللہ اللہ دا رنگه بیاچه کم نه نو دا اغین پستا لوی ظلم دا شروشو چه علکم ناوی نو علک ناوی کهو نو جینهی خو بیتا واده نمخ نا که ناوی که نو علکم ناوی که دا طریقه هم دا این دوانو دا دا من دا خیال کوله چې ګني زمنګ د محمد رسول الله سره مينه ده الان کې دا مینه نه ده من ځل له دوه کور کوم الله دې په من غ방د رحمت وي سبب دا رحمت دا الله ځکه نشته چې موږ د الله د رحمت نه پریوت د نظر رحمت نه غضب راځي دعاګان نه قبلېږي دا لا ذات پی جندله له حق مونده ادا کړي دیم دا سنت د جنابی محمد رسول الله هغه مفرخه دي شه محترم مدذل العالی غیر روان دي فزمانګه او استاد د ټولو استاد او محسن مفتی اعظم د اشاعت توید او سنہ العالمیه استاد محترم مفتی سے غیر اغلی دي ساقی ته درخواس کوم چې غیر راشي او د شهزادګ په نامه کې هغه تاسو خبرو کی <تصفح> <تصفح> <تصفح>